A beszélgetés a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai együttműködésével készült. Szabó László, hogyan kerültél te az ifjúsági Sportminisztériumba 99 és 2002 között? Szépen volt ennek előzménye? Picit volt. Sportelőzménye? Sportelőzménye nem. Annyi volt, hogy én 1995-ig voltam hallgató önkormányzatok ö, országos szövetségének az elnöke, és utána egy pár évre, rátalán egyre másféle, pokorni Zoltán, aki akkor a Fidesz oktatási kabinettjét vezette, hívott ö, dolgozni a, a kabinetbe, segítsek, a, és akkor ez átsúszott a kormányzati felkészülésbe, és 98-ban, amikor a az első Orbán kormány megalakult, akkor én a Zoli kabinetjében dolgoztam az oktatási minisztériumban. Aha. De ismertem a Tamás, Dajs Tamást, aki 99. január 1-től vezette az ifjúsági sportminisztériumot, és ott volt egy ifjúsági helyettes államtitkár, Hölvényi Györgynek hívják, ma európai parlamenti képviselő, és a Gyuri valamikor 99. nyarán lemondott a helyettes államtitkárságról, és akkor fölívott a Tamás, hogy, hogy volna kedvem ezt a pozíciót betölteni. De mi alapja? Ifjúsági ügyekért felelős helyettes helyettes államtitkár voltam, hát azért az a legnagyobb ifjúsági szervezetet vezettem Magyarországon. Oké, de a sport, de keresztül. az... De az nem volt, az ifjúsági ügyekkel kellett foglalkoznom, nem mm -hmm. sportügyekkel. Más kérdés, hogy nyilván egy minisztériumban az ember azért találkozik sportügyekkel, de akkor ott én ifjúsági ügyekkel foglalkoztam. Um... Te az élet legkülönbözőbb szegmensein, egyszerűbben területén megmutattad magadat, de ez a beszélgetés alapvetően, mint a Paralimpiai Bizottság elnökeként mutat be téged, és nem azzal kapcsolatban, hogy mit mondtál Rákai Filip filmjéről, bár szó kerülhet rá, vagy szó eset, vagy nem tudom, ezt hogy kell mondani magyarul. Szabó Lászlóval beszélgetek, vagy ő beszélget velem. Nézőpont kérdése. Az, hogy az ifjúsági sportminisztérium után azt megelőzően nem, de azt követően majd összeszámoljuk, ha akarjuk, hányféle sporttal kapcsolatos megbizatásod volt-van? Az mivel volt-van összefüggésben? Tízben a szüleimmel, az én ö, szüleim az egy, az egy sportházasság, vívók voltak mind a ketten, édesapám válogatott is volt, az újpest válogatott vívója, ezért nálunk a sport az otthon egy, egy, egy, egy, egy természetes közeg volt. Édesanyám is vívó volt, ő az MTK-ban vívott, ő nem volt válogatott. Te? Én meg nem vívtam igazán komolyan. Vívtam egy kicsit, aztán futballoztam. Vívtam, cságáncsóztam, és aztán futballoztam, és a mai napig is igazolt futballista vagyok, hogyha mondhatom Ahol. ezt. A beacban. A beacban, a budapesti egyetemi Atlétika. Én ott klub. futottam. Tényleg? Igen. Az Mihály, Mihály Filászlónál, igen. Oh, igen. Hát Ez egy nagyon komoly atlétika szakosztálya Volt és van a beacnak, olimpiai bajnokok. Igen, régtal, hát még egy olyan látva, pályán, ami azóta már éges Ami réges, ez, ez már igen, égetés. nem létezik. ez, másrészt pedig a személyes vonzalom a sport iránt. Az mindig megvolt, érdekelt, foglalkoztam vele. A szó testértelmében is, meg a szó szellemi értelmében is, úgyhogy ez mindig közel állt hozzám sporttal foglalkozzak. A Paralimpiai Bizottság, az hogy jött az életedből? Talán 2013 volt, amikor, hát már őszintén szóval nem is emlékszem, hogy lemondott, vagy elment, vagy mi történt. Van egy olyan szervezet, amit úgy hívnak, hogy fogyatékos diákok sportszövetsége, a neved egy egyszerű megérteni. És akkor megkeresett 2013-ban, miután az elnök távozott ez a szervezet, hogy nincs -e kedvem <kül> elnökként folytatni Mi azt alapja? a munkát. Hát nyilván azért ismertek engem a sportközegben. azért ebben a közegben engem tudták, hogy ki vagyok, és azt gondolták, hogy van kapcsolatrendszerem, van tudásom, talán érdekel is ez, Csak akkor elmentem, megnéztem néhány ilyen fogyi diáksportversenyt, nagyon tetszett. A fogyi diáksportverseny a mai világban ez egy teljesen politikailag korrekt. Kifejezik. Szóhasználat? Teljesen, Igen. teljesen. A fogyi teljesen. Én csak Kedve... ha, Tudom, tudom, ez mindig nehéz, úgy, hogy a szóhasználat az hogy van rendben, fogyi, fogyatékos, fogyatékkal élő, hogy jól mondom, ez? akkor szexuális orientáció, Ungár Péterrel beszélgetve többször is valamit elfelejtettem, remélem, hogy jól jegyeztem meg, ez elég régóta üzem ezt a szakmát, régebben is volt ilyenfajta pontosságra való törekvés, de ugye az elmúlt időben az erre való igény jelentősen nőtt. Igen, és ez helyes is, de még például maguk a fogyatékos portolók szívesen mondják magukról még azt is néha, hogy roki. Pontosan ezt akarom kérdezni, hogy még hogy ők ez is mennyire... ezt talán én nem használnám, neked se tanácsolnám, de, de, de ők magukról ezt, ezt sokszor használják. Ugye ez a rokkantnak a rövidítés, ami nem szép szó. 1929-ben, amikor megalakult az első fogyat, testi fogyatékosok sportegyesülete, úgy hívták, hogy Nyomorékok Sportegyesülete. Ugye ma ezt meg aztán végképp nem használják. Csak azt, tehát egyetértek veled, a szóhasználat fontos ügy. A fogyi rendben van, tök rendben van. Na és akkor ez úgy. Most mondhatom azt, hogy megtetszett nekem, vagy megérintett. És aztán rá két évre, 2015-ben, pedig le kellett mondani a Magyar Paralimpiai Bizottság akkori elnökének, Gömörű Zsoltnak, és miután én akkor már érintett voltam a fogyatékos sportban, ezért engem javasoltak kértek fel a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökének, és ez azóta is így van. Te voltál a Magyar Sakszövetség elnöke is. Igen. Ugye a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökének lenni, az nem... Tulajdonképpen azt akarom megkérdezni, hogy te, aki nem vagy testi fogyatékos, Igen. itt mondtál, mi volt az, szó, amit használtál? Fogyi. Te nem vagy fogyi. Vajon egy ilyen szervezet élén akár társelnökök egy fogyi és egy nem fogyi? Uh -huh. Tehát, hogy mennyire tudod te átfogni azt, amiben ők a hétköznapjaikban élnek, és ráadásul sportolnak, vagy nem és ráadásul, hanem és sportolnak, mint te, aki sportolsz, de nem vagy fogy. Ez egy érdekes és izgalmas kérdés, és nemzetközileg sem egyértelmű rá a válasz. A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság elnöke, egy brazil pasos, Andrew Parsonsnak hívják, ő is épember. ember. De a korábbi elnök, például egy kerekessékes, egy volt kerekessékes sportoló volt. Az alelnöke az IPC-nek egy kerekessékes ember. A mi tiszteletbeli elnökünk, a Magyar Paralimpiai Bizottság szekeres Pál, háromszoros paralimpiai bajnok, kerekesszékes vívó. A különböző sportszövetségek élén lévők, hogy egy más megközelítésben is nem feltétlenül annak Nagyon, a sportágnak. Nagyon, a... itt van nálam a nyolc oldalas összefoglalója a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, de viszont, hogy ezt kéne fölmondanom. Mondasz olyan sportágat, amiben még most sincsen para változott? Mert ugye korábban nagyon sok volt. Igen, igen, igen. És ennek a csökkenését akarom... Na, igen, megmondani. abszolút. Szerintem nem tudok ilyet mondani. Az a más kérdés, hogy nem mindegyik van fönt a paralimpia De ma már minden... Van para tenisz. Hogyne? Kerekesszékes tenisz. Parafoci. Abszolút. Kerek, annak sok verziója van. Van vakfoci van központi idegrendszer sérülteknek a focia, de nagyon együttműködő vagy. Azt árult el, minek a függvénye az, hogy valami parasport, illetve hogy az olimpián is van? Ugyanaz a küzdelem zajlik a paralimpián programja tekintetében, mint az olimpia tekintetében. Be akarnak törekedni sportágak, mert ez emeli a presztízsüket, az ismertségüket adott esetben a pénzüket is, szponzorok megtalálása, stb. Van, ami bekerül, van, ami nem, van, ami kikerül. Most legutóbb Tokióban volt változás, a tokiói paralimpián fölkerült a programra a tekvandó, meg, meg a tollaslabda, kikerült a vitorlázás, meg a hetes foci, ez az ideg. Köszönöm, ez mire, azt jelenti, hogy ez egy adott mennyiségű sporttekléről? Igen. Igen, mert meg kell húzni a korlátot a sportolók létszáma, és a, és a versenyek száma tekintetében nem lehet korlátlanul növelni. 4400-nál húzta meg most a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság, annyi sportoló van a egy paralimpián, ahogy 10500 az hiszem az olimpiának a, a felső korlátja. Kell húzni egy korlátot, mert nem korlátlanul nem növelhető. De megint jól beszélsz azzal, abból adódva, amit felvesz. Ugye vagy azt mondjuk, hogy egyelőekként kezeljük őket, vagy azt mondjuk, hogy nem kezeljük egyelőként őket, de ezt kimondjuk. A létszámból adódóan nem kezeljük őket, őket egyelőbb. Nem, azt hiszem, hogy nem a létszám a kérdés. Azért kisebb a létszáma, mert egész egyszerűen ez a populáció lényegesen kisebb. Tehát, hogy az, hogy tehát arányítva van? Arányítva a van valamennyire, meg ugye, meg ugye hát azért, a, hogy mondjam, az egy Mondok megint egy példát. Adámi Zsani, nagyszerű, kiváló úszónk, egy cuki lány, kerekesszékben éli az életét. Abban az sportákban, az úszásnak, abban a kategóriájában, ahol ő van, abban az úszásnemben, a világon úsznak nyolcan. Nem Magyarországon, nem Európában, a világon úsznak nyolcan. Tehát ez egy lényegesen szűkebb populáció, egy lényegesen szűkebb sportolói közeg, Egymás közszólva nem is vagyok benne biztos, hogy a paralimpiának a sportvonatkozása a legfontosabb üzenet, amit a társadalom felé küld. Azt hiszem, hogy ezen túl De nagyon is köszönöm ismét a lehetőséget. Mi a társadalmi üzenete? Az, hogy fogyatékosnak lenni, nem azt jelenti vesztesnek lenni. És ehhez egyébként szükség van egy paralimpiai bizottságra. Hogyne, hogyne, hogyne. Hát hiszen azért ez egy sportrendszer. Ez egy nagy globális sportrendszer. És ez azt üzeni, hogy? Ez azt üzeni, hogy attól, mert fogyatékosként éled az életedet, nem kell a társadalom vesztes oldalán. Oké, okay. ugye két különböző kategória van. Az egyik az, aki korábban sportolt, és valami történt vele, illetve van, aki fogyatékosan született. Nem. Öh... Nem, vagy... Vagy nem feltétlenül, két kategória van, vagy fogyatékosan születik, így? vagy szerzett így, így van. oké, okay, én ezt de, de nem feltétlenül sportolt, tehát a szerzett fogyatékosságú sem, igaz? sem Akkor feltétlenül ez egy sportolt. harmadik kategóri. Igen igen, igen, igen, igen, igen. Van, aki nem sportolt, fogyatékossá válik, és a sportban találja meg magát. Tudok neked ilyen példákat mondani. Varga Kata, harmad, bronzérmes, paralimpiai bronzérmes, kajakos, Semmit nem sportolt előtte most lehet, hogy lejárt kocogni, nem tudom. De aztán egy autóval eset, kerekesszékbe kerül és a sporttal teljesedik ki. És persze van olyan szív hogy hogy, hogy, hogy Hogyan vezet oda az útja? Őt például úgy vezette ad az útja, hogy az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben rehabilitálták, uh -huh. ahol mi olyan két havonta szervezünk ilyen sportbemutatókat, elviszünk egy-egy sportágat, és akkor ott az orvosok segítségével megpróbáljuk oda terelni erre a bemutatóra az ott éppen rehabilitáción lévőket, hogy hát próbálják ki, hogy ez nem lehet egy út nekik arra, hogy megtalálják magukat, meg a közösségüket. A Kata így találta meg egyébként először nem a kajakken út, hanem a lövészetet, de ez tök mindegy, és aztán, aztán átment a kajakken ura, és ma paralimpiai az érmes. De mondok olyat is, aki sportos vita Alexa, asztali teniszhező volt, válogatottság küszöbén. Szörnyű tragédia, mindegy, orvosi beavatkozások, stb. ennek kovétkeztében elveszti a bal karját meg a lábujjait, és azt mondja, hogy oké, okay, így kell élnem az életemet, és maradok sportoló, átmegyek a parasportba, és ma már ő is paralimpiai bronzérmes asztali és szerintem még feljebb is tör. És persze vannak olyanok, akik meg így születnek, ott a szülői háttér nagyon izgalmas kérdés. Mert? Hogy azt mondja-e a szülő, azt tudja-e mondani, hogy a sport... Másfelől megyek. Nem mondok itt nevet, mert igazságtalan lenne, meg nem is biztos, hogy fér. Van olyan sportolunk, parasportolunk, akinek kifejezetten a szülei tartják távol a parasportol, vagy próbálják távol tartani, mert szerzett fogyatékossága van, és a szülők nem akarják, hogy ő fogyatékos sportoló legyen, nem akarják, hogy ehhez a közösséghez tartozzon. Persze nem tudják teljesen távol tartani tőle, mert autónomsrácról van szó, de egy kicsit azért gátolgatják ebben fiam, neked nem kell a fogyikhoz tartozni, te nem vagy fogyi, de hát ugye a motorbalesetben esetben oké, de akkor sem. Szóval ezek nehéz ügyek. A szülő hogyan áll ehhez a dolog, az különösen kis srácoknál. Csak nézem itt a történetét, maga a paralimpia mint esemény, de az mióta van? 1948 az első egy orvos nevét kell megemlíteni, Ludwig Gutmann nevét, ő egy német-lengyel keverék származású zsidó orvos, aki elmenekül a háború előtt Lengyelországból, Németországból, ott születik, ott él, egyikbe másikba, és Stoke Mendeville-ben egy kis közép-angliai kórházban kezd el dolgozni, és ő az, aki a háború után az ott kezelt, Civil és háborús sérülteket a sport segítségével próbálja integrálni és sportversenyeket kezd el rendezni a számukra. Gutman az alapító, ő a kuberten. Uh -huh. Ő a paralimpiai mozgalom kubertenje. És aztán az ősportversenyeiből nő ki a paralimpiai mozgalom, és 1960-ban, Rómában hívják először úgy, hogy Paralimpic Games, aztán mindenféle változásokon ez átmegy, és végül 1988-ban nyeri el a végső formáját, amikor az olimpiai mozgalom és a paralimpiai mozgalom megállapodik arról, hogy együtt, közösen rendezik a játékokat. Egymást követően Maguk egy a szervezetek, azok annyira vannak elkülönülve? Teljesen. Jogilag teljesen, pénzügyileg teljesen, nyilván van egy kooperáció, hiszen most Párizsban majd a paralimpiai játékokon, most már hosszú ideje így van, ugyanazokat a létesítményeket használják a játékokhoz, ezért ezeknek akadálymenteseknek kell lenni, ugyanazt a falut használják, Párizsban már ugyanaz a logotípia, tehát azért összenőttek ezek itt-ottamot, de jogi, pénzügyi tekintetben ezek autonóm szervezetek. Nincs jelentősége, de mégis van mondjuk a paralimpiai események, sportesemények iránti érdeklődést, ha egybevetjük, hiszen ugyanazokat az intézményeket használják, mint az olimpikonok, ott egy mekkora osztót kell használni. Uh -huh. a, az, a nagy mérföldkő ebben London volt, 2012, Szebko aki ma a World Athletics elnöke. Ő volt az olimpiai paralimpiai játékok szervezőbizottságának a vezetője 2012-ben. Ő tudta először megtölteni a paralimpiai játékok csarnokait, stadionjait. Mi volt a titka? Az, hogy Angliából jön a mozgalom. Hogy Angliában egy más beágyazottsága van a paralimpiai mozgalomnak. Ő volt az első, aki el tudta adni a közvetítési jogokat, Majdnem az egész világra, azért még akkor nem. De most már a párizsi játékokra, ugye 12 évvel később, mindenhol el vannak adva a közvetítési jogok, ami nehézségeket is hoz magával, például a dolgok. És a helyszíni látogatottság? A helyszíni látogatottság az Londonban teltházas volt, Rióban visszaesett, Tokióban nem tudott lenni, mert nem volt COVID. Covid. Majd most meglátjuk Párizsban, de én azt hiszem, hogy Párizsban megint a, a, a, ennek az egész mozgalomnak a nyugati gyökerei miatt ott, ott nagyon nagyon szép helyszín volt, London Alig, alig. Elenyésző. Elenyőször. Tehát onnantól van változás. Onnantól van nagyon komoly változás. Igen, így van. Te azt gondolod, hogy ez a párhuzamosság örök életre megmarad, mint ahogy egyébként maga a különbség is megmarad? Most önökre. úgy látom, hogy mindenkinek ez az érdeke, az olimpiai mozgalomnak érdeke, hogy ő mutassa, hogy nyitva van a kooperáció tekintetében a fogyatékos sporttársadalommal. A fogyatékos sporttársadalommal fölfele húzza az olimpiai mozgalom, az, hogy ő ennek a részese, a, a, a, utána van két héttel, ugyanazzal a logóval, ugyanolyan körülményekkel. Én azt látom, hogy mindenkinek most ma ez az érdeke, hogy ez a párhuzamosság, ez az együttműködés megmaradjon. Mi az, ami beleférés, mi az, ami nem... Oscar Pistorius, egy érdekes kérdés. Ugye, aki elindult műlábakkal az olimpiai játékokon, és hát már nem emlékszem, tehát a hatodik lett, vagy valami, valami ilyesmi. Ez egy érdekes kérdés, hogy össze lehet-e, egymás mellé lehet -e tenni. Szerintem előbb-utóbb olyan műlábak lesznek, amikkel egy jól felkészített parasportoló lehet, hogy meg tudná verni az év Talán száz méteren nem, de kétszázon, négy már lehet, hogy igen, mert egész egyszerűen annyi, annyi mindent adna hozzá az az eszköz, az ő, az ő testi képessége. Ez az egy érdekes kérdés. Én azt hiszem, hogy nem szabad ezt mixelni. Azt hiszem, hogy ez nem jó irány, de nem tudom óvatos volni. Uh, de megint uh, jól megértjük egymást, a viszonylag ott törölhetem. Azt állítod el nekem, hogy azok a kategóriák, amelyeket egyébként időnként a sportolók se értenek. Így van. A kívül pedig végképpen, végképpen nem. Így van. Azok hogyan jöttek létre? Úgy, hogy egy ponton el kell el, világossá vált az, hogy a fogyatékosságok mértéke értelemszerűen nem ugyanaz, de ez lehetetlenné teszi az összemélet. az értelmire egyaránt volatkozik? Az értelmire kevésbé, az értelminél ott, már bocsánat a kifejezésért, vagy-vagy, ott ez a helyzet, a testénél egyértelműen. Az atlétikában 51 különböző kategóriában van. Az úszásban 51. 51. Most Jézus, lehet, hogy picit máján. tévedek. Az úszásban 14. Az is rengeteg. Ö, de a kerekesszékes teniszben csak kettő. A, a kajakban három. Minek a függvényében? Hát ez az adott sportág nemzetközi szövetségének. El, egy... És eléggé nem szép történet már kívülről nézve, hogy ez arról szól, hogy kvázi mesztelenre vesztkőztetik a sportolót, és megnézik a, az általa kifejteni képes erőnek a mértékét. Hogy, hogy hogy hajlik a karja, mennyi erőt tud kifejteni, hogy működik a teste, hogy működik ez a gerince. A ez megalázó is lehet? Talán a megalázó az erős szó, de hát mindenféleképpen egy intim helyzet. Ezt Amilyen úgy nevezet... a nem parasportolóknál nincs. Nincs. A klasszif... Ezt úgy a klasszifikációnak, az, az sorolásnak hívják, és, és hát bizony, itt már bejön a sportdiplomácia. Mondok példát. Riói paralimpia előtt volt egy világbajnok sportolónk, Roszbora Andris Kajakkenurról beszélünk, abban a kategóriában, amiben ő tartozik világbajnok lett, de egy klassifikátor a Rio előtt egy erősebb kategóriába Pont, tette föl. Pont ezt akartam kérdezni, hogy aki egyszer bekörül egy kategóriába, átkerülhet egy másikba, de ezek szerint igen. Van példa erre is, olyanra is. Van, aki Mi azt alapján? állapítja meg a klassifikátor, hogy ezek a testi adottságok nem fognak változni. Ő végleges. Mert hogy egyébként kap. ennek ugyanúgy, mint az orvosnál, permanensen van felülvizsgálat. Van bizony. Van, akinél azt mondják, hogy most beteszünk a kettesbe, Aha. de két év múlva, vagy két éven belül vissza kell jönnöd, és megnézzük, hogy a testi adottságaid változnak. Például a kor miatt. Uh -huh. Például az orvosi technikák miatt. Ezt Viszont hányan állapítják meg? Ketten. Ketten, és nem lehet ugyanazon országbeli. Ö... lehet ezzel ellen fellépni. Hát, itt visszatérve kezdődik. a borász skor... sztorira, föltették kettesbe, hogy hogy nem abban részes volt egy brazil klasszifikátor, majd a Rioi Paralimpián azt a kategóriát, ahol az Andris korábban világbajnok lett, megnyert egy brazil ö, kajakozó. Tehát itt azért megy a a sportdiplomácia, meg, a, meg, a, meg, a, meg az ügyeskedés, mint ahogy a sportban egyébként mindenhol, meg egyébként az életben mindenhol, ezért kell nekünk például arra figyelnünk, hogy legyenek klasszifikátoraink, mert ha van klassifikátorod, akkor erős Ahhoz vagy. Kell. Nagyon komoly képzési folyamat. Először nemzeti klassifikátor lehez, tehát csak a saját sportolóidat magyar versenyeken való részvételre klasszifikálhatod, és utána vehetsz pészt a nemzetközi klasszifikációs rendszerben is. Fel lehet-e lépni ellene? Tehát a döntés ellen lehet-e Van persze, fellebezés, meg ez a szamoz, Néha ez működik is, de alapvetően azért ez a rendszer korrekt, tehát nem azt akarom mondani, hogy ez tele van disznósággal, de azért láttunk már ilyet. Sós Csaba, ami mi paraúszó válogatottunknak is, ő a szövetségi karatánya. Ültem vele versenyen, lelátón. Ül, ő se ötös, az se hatos ő se hetes, mondja a Csaba, mert ugye ő már ismeri ezeket a kategóriákat, és akkor ugye elgondolkozunk, hogy hogy kerülhetett valaki az ötösben, mikor hatosnak kéne lennie. Nem tökéletesen korrekt a kérdés, nem tudom korrekt ebben föltenni, egybevethetők-e azok a sport teljesítmények, azok a sportesemények, mert az más egy foci, más egy, egy, egy egyéni sportág, mint a nem para sportesemények. összevethető -e az épek és a parák? Nehezen a... tudom pontosan megkérdezni. De ez egy fontos, fontos kérdés, és, és, és valószínűleg korrekt válasz nincs is rá, én azt tudom elmondani, amit én gondolok. Nem. Nem. Ugye a legeklatánsabb vita mindig arról szól, ez ugye egy magyar sajátosság, hogy Ma éppen 50-valahány millió forint az olimpiai aranyért járó nem állami uh -huh. jutalom, és 27 millió forint, nagyjából a fele a paralimpiai aranyért járó jutalom. Fele annyit ére egy paralimpiai aranyért, mint egy olimpiai aranyérem És én mindig azt a választodom, hogy ez a kérdésfelvetés a rossz kérdésfelvetés. Nem tudod összevetni az oscar meg a Grammy díjat. Az egyik egy zenei munkásságért jár, a másik egy filmművészettő munkás. Mondjuk nem tudom, érte nem, ütött, nem ütött eszembe jobb. Az egy más mozgalom, másról szól, mások a létszámok, mások a. Kulturális vagy Sokkal rosszabb is volt. Sokkal rosszabb is volt, és volt sokkal jobb is. Pekingben, Gyurcsány kormány 2004, ott, az, ott egy ilyen gesztus volt, hogy fölhúzták ugyanoda az olimpiai aranyat. Sors Tamás ott nyert kétszeres olimpiai, ott lett kétszeres paralimpiai bajnok, ő, ő volt a legjobban jutalmazott sportoló. Egy filérjét nem sajnálom a Tomitól, nagyszerű srác. De ne, nem összemérhető. Zsani, visszatérek rá, nyolcan úsznak abban a kategóriában a világon. Az nem összevethető a Kós Hubert leménybeli olimpiai bajnoki címével. Hát Ezt az... a sportolók, hogy érik meg? Így, ahogy én mondom. Értik, hát nem hülyék, hát pontosan. Nem, nem, nem a, a hülyes. az érzékenység. Igen, nekem nyilván azért kell küzdenem, hogy ez a jutalommal minél legnagyobb nagyobb legyen, a presztízs minél nagyobb legyen az elismertség, de közben meg hát muszáj az ember józan sportvezető maradjon, hát értenie kell, hogy hogy működik a világ. És a sportolók is értik. Van egy fontos meccet például, apróságnak tűnt, de fontos. Korábban a kormányrendelet azt mondta, olimpiai jutalom 100 forint, paralimpiai aranyéremért járó jutalom ennek az 50 a és ezt hála jó Istennek ki tudtam írtani, vagy ki tudtam írtatni a kormányrendeletből, hogy ne az legyen, lehet, hogy most számszerűleg a fele, de nincs odaírva, hogy 50 százaléka, hanem ott ennyi, az meg ennyi. Számszerűleg a fele, de nem az van leírva, hogy fele annyit ér. Remélem értetően mondom el a kettő közötti különbséget. Ki elsze sporteseményekre? ne nagyon sokat, persze. Persze, külföldre is, Magyarországra is ott vagyok, nézem őket, találkozom velük, beszélgetek velük, díjat adok át, hogy hát ezek font Ez, ez a, fel a dolgom. Vajon a többi néző lett az tévé vagy helyszíni? Az mennyire vegyes? A szónak abban az érint, értem, uh -huh. érintett rokon, vagy? Hmm, az ancsik. 2028-ban ugye Los Angelesben lesz az olimpia és a paralimpia. Látom az amerikaiak ö, nyomulását a tekintetben, hogy bizonyos parasportágakat, azokat olyan körülmények közé tegyenek, mint az épek sportága. Erre a legeklatánsabb példa az a kerekesszékes kosárlabda. A kerekesszékes kosárlabda az egy brutális sportág, de ilyen a kerekesszék vagy a sitting ice hockey a jégkorong is. Az, az, az épp szemmel is abszolút élvezhető. A stratégiája, a taktikája, a tempója, a dinamikája. Az amcsik fel akarják húzni, nem biztos vagyok benne, nagy pénzt mernék tenni, hogy pár éven belül a nagy amerikai sportcsatornákon fognak közvetíteni kerekesszékes kosárlabdát, meg rugby meg sitting guys szokit Elkezdik majd közvetíteni. És lesznek rá nézők, lesznek rá épp nézők, akik ugyanúgy fognak drukkolni egy kerekesszékes kosárladot csapatnak, mint most egy NBA csapatnak. Ugye azt mondja itt az Anna lesz, hogy a 2004 évi sporttörvény az olimpikonokra vonatkozó eredményességi járadék és jutalmazási rendszerét a paralimpikonokra is kiterjesztette, ami azt jelentette, hogy előtte nem volt, vagy előtte egészen más volt. De nem, azt, azt már hogy... Az embernek hajoljon saját maga felé a keze. Ezt az ifjúsági és Sportminisztérium időszakában született sporttörvény, ez a 2000 évi első sporttörvény teremtette meg. 2004-ben volt egy nagy, azóta már sokszor változtatták a sporttörvényt, ott volt több irányú változtatás, ami szerintem ott rendezett néhány dolgot, de ez 2000-ben indult. Te mióta vagy elnök? 15. Mennyi időnként választják újra? Négy évente. A, ugye a, a Tokió miatt ott volt egy plusz egy év, az el, a törvényebben világos, azt mondja, hogy az olimpiai bizottság és a paralimpiai bizottság elnökét az adott, a következő olimpia, paralimpiát követő fél éven belül tisztújítást kell tartani. A sok kívül, te még hol volt elérintett? A fodis elnöke vagyok a mai napig is, ez a Fögyatékosok szövetségének Ben voltam elnök, négy évig voltam a Sakszövetség elnöke, és voltam még korábban régen a Túrasport Szövetségnek is az elnök, egy pici kis cuki szövetség, ami segítséget kér. Akkor egy a Sakszövetségi történet, az miről szólt? Az arról szólt, hogy, hogy a sakk az egy csodálatos világ, a szó szellemi kulturális értelmében elképesztően gyönyörű világ, és nekem nagy vágyam volt, hogy egyszer a sakkban tudjak tenni valamit, és ez meg is létre is jöhetett nekem, mert, mert négy évig lehettem a szövetség elnöke, és nagyszerű dolgokat csináltuk, többek között idehoztuk Magyarországra a sak olimpiát 2024-ben idén össze Budapesten lesz a Sakkolimpia, de a sak kul a sok családnak, a magyar sak ökoszisztémának a belső viszonyai, azok egészen riasztóan riasztóak. Úgyhogy úgy, ez a mihéveznek. Az mindig szükszön. azok voltak, mindig azok voltak. Ugye a kádár rendszernek egy kiemelt világa volt, maga kádár sak szerelme okán is a, a, a sak, és ez eltűnt mögüle, és azóta a magyar sak Kult, magyar sak család és a magyar sak világ az, az riasztó állapotokat mutat. És ebből nekem elég is volt négy év. Ma 2024. március 21? Hogy Annyi van? Hanyadik a valandrás? 20. Hogy állunk abban? 18 visszaigazolt kvótánk van jelen pillanatban. Ugye ez egy picit bonyolult dolog, egy mondatban elmondom, vagy kettőben világranglista versenyek vannak azok különböző sportágokban, azon a sportolók elérnek bizonyos helyeket, amikor egy ponton lezárul ez a kvalifikációs időszak a világranglisták összeállítása, akkor ez lezárul, ez elkerül az Nemzetközi Paralimpiai Bizottsághoz, a pedig, és az adott sporták szak, nemzetközi ez ők pedig visszaigazolják ezeket a kvótákat. Jelen pillanatban... Ez pont ugyanúgy megy, mint az... Pont ugyanúgy, mint az olimpiánál. Most 18 visszaigazolt kvótánk van, és én azt merem állítani, hogy van még... 20, 22, 24 olyan versenyzőnk, akiknek biztos vagyok benne, hogy ki fogja. Ez egy jutni. felülről nyitott valami, soha nem mondta a politika az, hogy ne akarjátok még több lehetőséget szerezni. Nem, sőt, azt mondja, hogy minél többet szerezzet. Ugye A az... legtöbb, bocsáss meg, a legtöbb az 54 volt. Azt mondja a szöveg, hazánk eddig 17 indulási jogot, amelyből 17 ország volt és egy egyéni kvóta mm. szerzett a soron következő Párizsi Olimpiára, amelyet augusztus 28 és szeptember 8 között fognak megrendezni. Mi ez a 17 ország volt és egy egyéni kvóta? Szerintem az egy egyéni kvóta az talán major eredmény. major André, igen. Azért, mert a. E a, az Endrenek azért van személyre szóló kvótája, mert ő Európa bajnok lett, kerekesszék és asztali teniszben, és ott ki van mondva a, a, a kvalifikációs szabályzatban, hogy aki Európa bajnok lett, azért a kvóta az nem másra. Ez az asztali vonatkozik? Ez vagy az asztali teniszre vonatkozik, igen. Másra nem? M Máshol is van ilyen. De a döntően az úgy szokott lenni, hogyha Eckler Luca világbajnok lett paraatlétikában, tavaly Párizsban, ezzel ő kvótát szerzett, de valójában ő a saját országának szerzett Mi kvótát. Mi a különbség? Mi alapján szerez maga, magának, vagy kvótát? Ugye ez egyébként nem a para sportágokra vonatkozik, ez minden sportágban, ez minden sportágban sport. egy nagyon faramuci helyzet, hogy valaki szerez egy kvótát, amit aztán lehetséges, hogy az ország úgy ad oda valakinek, hogy az nem lesz azonos azzal, mint aki szerezte, szerezte aki egyébként egyrészt joggal számít hat arra, hogy ő kapja, másfelől a sportvezetés pedig elmondhatja azt, hogy ő szerezte ezt x év januárban, és x plusz egy év februárjában már egy másik sportoló van sokkal jobb állapotban, tehát a nemzet érdeke az, hogy egy olyan ember kerüljön ki azzal a kvótával, aki abban a helyzetben, abban az időpontban, amikor az esemény van, jobb állapotban van, mint aki a kvótát szerezte, aki ezt persze lehet, hogy belátja, de ez nincs Feltétlen így. Ez okozhat valóban feszültségeket. A mi esetünkben nem szokott feszültséget okozni, mert, mert nagyon szűk a, Jó, a jaj, nagyon jaj. kevés sportoló van. De volt nálunk is ebből például Tokió előtt helyzet kajakkenúban, amikor el kellett döntenünk, hogy egy adott ország kvótán melyik sportolók Ez indul. Ki -e? Ezt a adott sportágnak a szakági szövetsége és a paralimpiai Bizottság együtt. Végsősorban jogilag mi, mert mi nevezzük a sportolókat a paralimpiára, de nem vagyunk hülyék a tekintetben, hogy ne egyeztessünk e tekintetben a sportági szövetséggel. Most nem látok olyan helyzetet egyébként egyelőre, ahol ebből feszültség lenne, ez az épeknél sokkal inkább előfordulhat. Nem kérdezek név szerint, de sok sértett embert hagytál magad mögött, vagy nem olyan sokat? Nahol? Hát a tekintetben, hogy ilyen döntés végében. Ne, nem. nem, nem. Tokió előtt egy helyzet volt, egy kajakkenú kvóta eldöntése az, egy, az, az okozott némi, némi feszült nem is tudom okay. Nagyon jól beszéltem, akkor azt mondtad, nem. hogy a fele kerüljön ki, erre nem volt tekintettel a cikknek az írója, de nem is kellett, hogy legyen, egyébként is miért is kelljen, e, Márka név fog elhangzani, Mátor Ekrej Lutz paralimpiai bajnak is a Toyota támogatásával készülhet az idei paralimpiára, ugye erre, erről egyébként cégtámogatásról máshol is szó esett. A Toyota úgy döntött, hogy az eddig támogatott 27 magyar olimpikon és egy magyar Paralimpokon támogatása mellett egy újabb, különlegesen tehetséges magyar sportoló, a paralimpiai bajnok, világ és Európa bajnok többszörös világsús tartó magyar paralatléta a távolugrásban és sifutásban jeleskedő Ekler utca számára is felajánlja a közvetlen támogatást, ahol ugye megjelenik a 27 plusz egy, vagy a 27 egy és a 27 2. Um, ezek magukért beszélnek, nem kell külön magyarázat. Az a külvilág, az a támogatói kör, amely körülveszi a Mobot, illetve a Paralimpiai Bizottságot, anélkül, hogy bírálatot mondanál, hogy tesz különbséget, mi alapján tesz különbséget, hogyan jár el. Uh -huh. Mondhatunk itt azt hiszem, a, hiszen te is mondtad cégneveket, ez nem okoz problémát. A Toyota az az olimpiai mozgalomnak és a paralimpiai mozgalomnak is a globál szponzora. Igen. Ezért az adott ország, ahol jelen van a Toyota, is tulajdonképpen kvázi kötelezett arra, hogy az adott országnak azt a két mozgalmát támogassa. Milyen tekintetben nagyon korrekt viszonyunk van a Toyotával, meg egyébként az összes többi céggel is. És szép lassan, hogy mondjam, ha nem is fogunk abban magasságba fölnőni, mint az olimpiai mozgalom, de ez nem is kell, mert megint mondom, két különböző dologról van szó. Szépen azért a, a, a, ezek, a, ezek a szponzorok is megértik, hogy nekik dolguk van a parasportolókkal. A Luca így került bele ebbe a programba, eddig Kis Péter Pál, paralimpiai bajnok kajakos volt, volt támogatott, most lett még egy, és remélem, hogy majd, ahogy megy előre, mennek előre az évek egyre többen és többen kerülnek be. Én ebbe... A semmi feszültséget nem látok. Tudomásul kell menni, és ez hát az, az életrendje. Hát az, az épek sportmozgalma egy sokkal nagyobb sportmozgalom, sokkal kiterjedtebb, sokkal régebbi tradíciókkal rendelkezik, mint a fogyi sportmozgalom. Szerintem ezek tök, tök, tök Ezt igazán akkor vannak. értettem meg, amikor egyébként fogyatékos sportolók arról számoltak be, hogy egészséges sportolókkal együtt edzenek. Sőt, együtt edzőtáboroznak. Sőt, beülnek. Szilágyi járon nem egyszerű be kerekesszékes vívók edzőtáborában, együtt, együtt edzőtáborozik a két válogatott. És ugye, miután szűk a kerekesszékes vívó társadalom, ezért nekik szükségük van olyan edzőpartnerekre, akik másképp mozognak, mint akiket megszoktak. Simán beülnek világ, Szatmári Andris szilágyi áron beülnek a kerekesszékbe, és vívnak a kerekesszékes vívók, és adott ki is kapnak tőlük, hiszen azt a mozgást nem ismerik. De hát ezzel nincs. Az ég egyet a világlásán a probléma. A Luca is indul ép atlétikai versenyeken. Ugyanígy működik egyébként a Berzevici-Albert ösztöndíj is. Kiküzdöttük küzdöttük, addig küzdöttünk, amíg, amíg a, ugye ez a, a budapesti olimpiáért alapmozgalom alapítványához kötődő ösztöndi rendszert, hogy most már szépen ott is jelen vannak a, a parasportolók. Talán most egy pár napja hirdették ki az új ösztöndíjasokat, ha jól emlékszem, akkor négy parasportoló onnan is megkapja szépen az ösztöndíját. A Budapest nem rendez a közeljövőben olimpiát, Uh, ugyanakkor, hogyha körben... És Paralimpiát mindig hozzá teszünk. És Paralimpiát nem én... Ennek most a politikai vonzatától eltekintek, mert nem is Pedig ez az van. a legizgalmasabb. -e. Izgalmas, de én most nem. Egyrészt abba maradtunk, hogy ezt a szfélet alapvetően kiadjuk, csak akkor, ha... de ha gondolsz rá kitérni, akkor a válaszodban meghallgatom szívesen. Uh, ugyanakkor eszembe jut az, hogy azon nagyon primitív módon, ahogy a kerekes közlekedhetnek Budapesten, amilyen az épület megközelítési lehetőségük, amilyen a járdan megközelítési lehetőség, amilyen a tömegközlekedésen való részvételüket illeti, és hát e tekintetben az országom nevében működben senki se kért meg rá, azért súlyosan szégyenle magam. Az egyik, biztos, hogy az egyik legnagyobb leküzdendő gát... Kis türelem! Anélkül, hogy pontos címet adnánk a mi megbeszélésünkön, amikor először esett szó arról, hogy mi együttműködünk, szóba került az, hogy a stúdió hogyan megközelíthető. Hát igen. Hát igen. Vannak-e tekintben olyan példáim, amikor én is szégyellem magam, és, és még azért is szoktam néha szégyelleni magamat, hogy nem adok eléggé hangot ennek. Volt egy kitüntetésű ünnepség, direkt nem mondom, hogy hol és mikor, de nagyon a közeli múltban, ahol díjat kapott egy parasportoló is, egy kerekesszékes sportoló is, és a színpad, ahol átvették a díjat a sportolók, ott nem volt rámpa. És a kerekesszékes sportoló nem tud ugyanúgy fölmenni a színpadra, és ugyanúgy átvenni a díjat, mint mindenki más, hanem ott le kellett jönnünk a színpad elé, és ott ilyen kis bénán ott átadtuk neki. Nekem haza kellett volna mennem arról az ünnepségre. Jól beszélsz, nagyon-nagyon jól beszélsz. Nekem haza kellett volna mennem arra az ünnepségre, és azt volna mondani, hogy majd, amikor megoldották, és kézen kellett volna fognom a sportolót, és azt mondani, hogy mi most. Elmegyünk innen, és majd akkor jövünk vissza, amikor lesz rámpa a, a, a színpadon. Nem szeretném elviccelni, ugye én 12. kerületi vagyok, ott átadott egy, lehet neve is, de nem muszáj, egy nagy élelmiszeráruház lánc egy, egy üzletet, úgy, hogy rámpa vezet a bolthoz, de a rámpa egyik pillanatról a másikra átvált lépcsőbe. Én még ilyet nem láttam. Bravo. Tehát sikerült ennek az asszem osztrák vagy német cégnek itt kelet-Európában valami olyat is megvalósítani, ami szellemét tekintve is alkalmazkodott hozzánk, ami nem feltétlen pozitív. De miután azt mondtad, hogy ez az izgalmas, én... Szívesen adok neked lehetőséget arra, hogy elmondjad a Budapesti Olimpia elmaradásával kapcsolatos. A Budapesti Olimpia, Paralimpia ha létrejön egy szereményeim szerint igen, akkor az egy nagyon komoly gátja lesz majd nem gátja. Nagyon megoldandó probléma az akadálymentesség kérdés. Mert csak a politikai részről akartál be att hát az, az igazán izgalmas, ezt hát mondtad. Be, hát Nem az, az igazán izgalmas, hogy ha majd itt a önkormányzati választások után majd lesz egy új vezetés a Budapestnek, ami vagy a régi polgár, főpolgármester vagy újat jelenti, akkor az majd, hogy viszonyul a budapesti Olimpia kérdéséhez, hiszen a Budapesti Olimpia kérdése és paralimpia kérdése az, az napi rendre fog kerülni, hiszen ugye 28 megvan ben van, 32 megvan Brisbane rendben van, de hogy 36-ra vissza tud-e jönni az olimpia és a paralimpia Európába, az egy nagyon érdekes kérdés, és itt Thomas Bach németsége az egy fontos, fontos ö, ö, kérdés, meg az, hogy a Bach most éppen az ügyeskedik, hogy megváltoztassa az ioszi alapszabályát, és harmadszor is ö, nobel lehessen. Mert ha 36-ban nem jön vissza az olimpia és a paralimpia ö, Európába, akkor ki tudja, mikor jön vissza. A... Magyarország adsz prognosztizálat, hogy az önkormányzati választások után zár, záros határidőn belül lesz. ez. Egy kérdés lesz. Ez, egy kérdés lesz. ez egy kérdés lesz. Ki fogja felvetni? Ez egy kérdés lesz. Mindenki föl fogja vetni, föl fogja vetni a sportkormányzat is, föl fogja vetni a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is. Ugye megváltozott a logika. Most már nem az van, hogy pályázatot írnak ki, mert ugye rájöttek, hogy ez mindenhol csak politikai turbulenciákat kelt, hanem megpróbálnak a háttérben megtalálni olyan országot, várost, ahol a kormányzat, a város az ország, a politikai erők egyetértenek abban, hogy legyen ott olimpia és paralimpia, és azzal úgy megállapodni, hogy gyakorlatilag ezt késztényként tudják találni. Szerintem ez egy helyes, helyes eljárás. Eddig bárhol, bármelyik országban meggyőződésem az elmúlt a múltban olimpiát, paralimpiát rendeztek, és ott előtte népszavazást rendeztek volna arról, hogy legyen vagy ne legyen, mindenhol elbukott volna. Mindenhol elbukott volna, nem akarják földbolygatni az életüket. Messzire vezető beszélgetés volna ez. De elő fog kerülni a kérdés. Elő fog kerülni a kérdés. Még idén. Még idén. És ez egy fontos kérdés. Ide tudunk-e hozni 4400 fogyatékos embert? sportoló Budapest. Idehozni még csak ide még idehozni, ide. még csak ide tudjuk. Fő tud ülni a villamosra, a metróra, be tud -e menni az étterembe, a múzeumba, a moziba, eljut-e a, a falutól a, a sportoló, vagy a sportolási helyszínek, ez egy izgalmas, érdekes kérdés, és ugye ráadásul ott az edzők jelentős része is olyan, megadott esetben még a, a hozzátartozók egy jelentős része is olyan, Budapestnek föl kell kerülnie a fogyatékos turisztikai térképre. Van ilyen térkép? Hova tud elmenni egy fogyatékos ember úgy, hogy teljes egészében be tudja lakni azt a várost? Stokholmba el tud menni, Londonba el tud menni, talán nem is tudom, nem, nem, nem, nem, nem vagyok annyira képbevenne, de biztos, hogy sokkal jobban, mint egyelőre Budapestre. Nem mentél haza, viszont mit csináltál? Hát haza? ezen az eseményem. Szégyellem magam miatt. De mit törtem? Hát semmi, lejöttem a színpadon, és átadtam a díjat. Aztán persze megkerestem a szervezőket, és elmagyaráztam nekik, hogy... Mit Volt olyan, hogy szekeres palival voltunk egy eseményen, és nem tudott oda menni, pedig megígérték, hogy megoldják, és megfordult a bejáratnál, és elment, és azt mondta, hogy akkor, ezt majd akkor legyetek kedvesek, hogyha én ezen le tudok menni ezen a lépcsőn. A sportolókban is egy kettős érzés van, mert egyrészt van ez az önérzet, hogy most már azért ez elvárható, másrészt meg az is ott van, hogy hát oké, de hát díjaznak és hát persze is. Azt kedvesek, el, uh, hogy hol van az a határ, vagy ezt egyéne válogatja, hogy te azt mondod, és ez a dolog ugye nem lehetetlen, csak rosszul nem sülhet el, mert az több, mint kínos, hogy ölbe kapod az illetőt. Nem, az biztos, hogy nem. Az biztos, hogy nem. Akár Meg... az ő beleegyezésével sem. Nem, olyan előfordult már, hogy a rámpán föl segítettem, mert ugye nem feltétlenül láttam, hogy föl fogja tudni, ö, ö, hogy majd saját erőből tolni magát, és akkor mögé álltam a kerekesszéknek, és segített. Ugye nem okay. nem szék, hanem kerekesszék, Kerek. ugye ezek oh. is fontos. Mert ugye pont itt, hogy ugye ő neki olyan rámpát kell csinálni, ahol magától, a saját erejéből föl tud. Elnézést a. Ne, ne, nem, mondtad, de, de, de, de nem mondtad, csak mások szoktak. Jó. A sakrál, de aminek az élén vagy, ott is számít. Ugye a sakrában azt mondják, hogy az igazán jó sakkozó az tud gondolkodni az ellenfele fejével. Itt nincs ellenférő szó. Mennyire tudsz te a paralimpiai sportolók fejével és szívével gondolkodni és érezni? Magyarul mennyire tudod belehelyezni magadat az ő helyzetükben? helyzetükben beleértve, hogy nem is feltétlenül paralimpikonak, hanem egész egyszerűen. Az egészségük vagy a sors de. így döntött az egészségüket illetően. Nyilván nem tudom. Nyilván nem tudom. A, Mert az az az, az 16... más, egy második persze váljál, ugye éppen abból adódóan, hogy e, egyébként a segítségeddel megismerkedhettem e, fogyatékos sportolókkal, hát egészen elképesztő történeteket meséltek arról, hogy a saját klasszifikációjukon belül milyen testi hibás, vagy milyen kvázi Hangsúlyozom, kvázi az élet vagy a sors által szörnyszülött emberekkel találkoznak, amit legfeljebb a Hieronymus Bos tudott volna elképzelni és lefesteni, mert ők egyébként sose gondolták volna az, hogy ilyen létezik. És ezt valamilyen természetességgel mesélték, amiben akár az is beletartozhatna, akár hogy az ő megjelenésük is okozhatott ugyanilyen meglepetést mások számára. Ez nagyon hihetetlen volt. Nem is tudom, melyik történettel kezdjem, a sajátommal, vagy az általánossal, de kezdem a sajátommal. 16 éves volt, amikor az édesanyja agyvérzést kapott. És 41 éves volt. És komában volt, aztán a komából fölébredt, és másfél évet feküdt maga tehetetlenül a Budakeszi úton a rehabilitációs intézetben. Úgy, hogy az agya tökéletesen működött. Minden emlékezett, nem feltette el németül, egy ilyen öh. kis táblán mutogatta a betűket, így élt másfél éve. És aztán másfél év után föladta, és meghalt. És én másfél évig végigéltem azt az édesanyám mellett, hogy, hogy milyen az, amikor bezárnak egy tehetetlen testbe. És hát nyilván kívülről láttam ezt természetesen, de hát azért mégis az édesanyámról volt szó. Tehát azt akarom azért mondani, hogy én azt hiszem, hogy ahhoz, hogy valaki fogyatékos portal magáról azt gondolva, hogy ember foglalkozzon, ehhez El, valamilyen... Előtte tudatta, hogy ő föl fogja adni, vagy ezt szép most. De de emlékszem a pillanatra, amikor ott ültem mellette, akkor már nem a, a, a budakeszi úton volt, emlékszem a pillanatra, amikor megértettem, hogy ő eldöntötte. Ö, és, ö, és ö, tehát ez szerintem kell egy személyes ö, kapcsolat, élmény, nem tudom. A, ez az egyik. A másik sztori, amit el szeretnénk neked mesélni, az az, hogy mi minden évben, majdnem minden évben rendezünk Egerben egy kerekesszékes vívóvilágkupát, vívó uh -huh. hol van mondjuk száz sportoló. És van ez a diákoknak ez az önkéntes szolgálat. Amit És ha meg szoktuk hirdetni ott Egerben, meg a környékén, a középiskolásoknak, hogy lehet jönni, segíteni ebben a önkéntes munkát végezni. És egyszer ott voltam, amikor Először oda jött 10-15, ilyen 16-17 éves, normális, helyes, jópof a fiúk lányok, és beléptek abba a terembe, ahol éppen edzések zajlottak, és hogy le volt támasztva a falra, fal mellé, hogy ötven műláb, meg műkéz, meg nem tudom micsoda. Én emlékszem arra a látványra, hogy azok a srácok egy pillanatra úgy. úgy. Azt már bocsánat, hogy nem. majdnem kimondtam. Tehát, hogy az ennek van egy lelkisége, mert hát persze az utcán látjuk, hát ne, hát tök helyes, persze ittél, velünk, nem tudom. mikor úgy százat látsz együtt, keze nincs, lába nincs, egyik lába sincs, ö, oda van letámasztva a művégtag, amit fölcsatol, meg lecsatol, meg nem tudom is. Azért annak van egy lelkisége, annak a helyzetnek. És aztán látom másnap a gyerekeket, akik úgy mozognak a száz kerekesszékes vívó között, mintha. hogyha azok... Mert akkor már megszokja, fel, fel, megérti... Feladtál egy, egy kérdést, amit egyébként eredetleg nem is volt a fejemben, hogy ugye élsportolóknál rendszeresen van olyan uh, probléma, hogy mit csinálnak majd az élsport után. Ez a fogyatékos sportolóknál azt gondolom, hogy valamivel másféleképpen van. Talán még halmozottabban is fölmerül. De ne, bárja, ha viszont halmozottabban merül föl az egyevek között, az a lenne összefüggésben, amivel kapcsolatban most kijelentő mondatot nem fogok tenni, van olyan parasportoló? Vagy jellemző az az él parasportolókra, hogy abból él? Hogyne. Ma mondjuk van Magyarországon 30, aki abból él. Van Gerevics ösztöndíja, van egyesületi fizetése, és még egy esetben mondjuk Berzevici ösztöndíja, vagy jó tanuló okay, vagy, vagy kérdés, sportcsillagok, vagy -e bármilyen korosztálybeli eltérés parasportolók és nem parasportolók között, mondjuk abból adódóan, hogy parasportról lehet öregebb, vagy fiatalabb, vagy ez egyik korusságot jelenti. Nem, a parasport az kitolódik. Azért. Ö, kitolódik, ennek sok oka van, létszámok, talán orvosi okok is. Nekünk van, a, volt, most nem tudom, hogy lesz-e Párizsban, most hirtelen végig kéne futatnom, de Tokióban volt két 59 éves sportoló. És ez azt jelenti tehát, hogy erre a 30 emberre neked e, gondot kell fordítanod arra nézvést, hogy ha már nem lesznek él parasportolók, akkor, akkor az csinál. ő... Hogyne, hogyne, hogyne. Ugye egyrészt segít az életjáradék, Jó, ugyanolyan életjáradékuk van a paralimpiai érmeseknek, mint az olimpiai yeah. érmeseknek, forintra, ott nincs különbség. Tehát, hogyha valaki a sporttal megcsinálja magát, uh -huh. kétszeres, hogy paralimpiai bajnok lesz, vagy van akkor azért élete végéig van egy biztos életjáradéka, ami ugye az olimpikonoknál is megvan. De én próbálom mondani nekik, amennyire csak tehetem. Meg kicsit még presszionáljuk is őket a tekintetben nyelvet tanulni, szakmai gyakorlatot szerezni, diplomát szerezni, meg, meg kell csinálni ezt a hátteret maguknak, mert, mert ennek is egyszer vége van, és akkor kell, kell találni. Ami a motivációs részt illeti, abban érdemi különbség sem szerint nincs, nincs. Nincs, nincs, nincs. Um, nem foglak vizsgáztatni, de ez egy érdekes dolog, hogy március 19-én döntöttek az oroszok és a fehérek, fehér oroszok részvételéről a megnyitón. Erről tudsz valamit ma? A, én is csak olvastam, mert ez az olimpiára vonatkozik. Igen, igen, ez az olimpiára. Az olimpiára vonatkozik. olvastam tegnap a hírt. A, ez nálunk nagy vita a Nemzetközi Paralimpiai Bizottságban. Most Lettországban volt két hete egy rendkívüli közgyűlés az Európai Paralimpiai Bizottságnak, ami egy full politikai vita volt hogy mi legyen az oroszokkal, meg a fehér oroszokkal. És, a különösen ott a balti államokban az... Hát, így, hát azért került Lettországba, mert a lettek a leghangosabb. A lettek, a lettek jelen pillanatban bolykottálják az, az, az olimpiát és a paralimpiát. A lettek azt mondják, hogy ők nem mennek, ha ott vannak az oroszok és az ukránok. És mi történt ott? A, hát ott egy hosszú, hosszú vita volt, amiben fölmerült az, hogy az európai országok álljanak ki mellett, hogy tiltsák ki az oroszokat és a fejr-oroszokat. Ezt végül nem fogadta el az Európai Paralimpiai Bizottság. Nincs döntési helyzetben, mert a nemzetközi van döntésiben. Állj! Ez például hogyan van? Itt van egymás fölé rendelt Nincs, nincs de? nincs, de nyilván miután az egész paralimpiai mozgalom Szülő hazája az Európa, és minden Igen. tradíció ide kötődik, azért az, hogy az európai országok mit mondanak, az európai közösségnek mi ebben a véleménye, az nagyon meghatározó azzal, azért nehezen tud szembe menni a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság. De Európában milyen sportszervezet van, ami a megfelelő? A, a, a, a, a, a NOB van még. Európai, van ilyen, hogy Európai Paralimpiai Bizottság. Vaj, vaj, van van kontine aha. Vannak kontinentális paralimpiai bizottságok, amelyek tagjai a nemzetközi paralimpiai És mi volt az, ami Lettországban ült össze? Az az európai volt, az a kontinentális. Akkor volt. mivel nem tudsz szembe menni? Az a nemzetközi vel, mert de a nemzetközi de. dönti el, hogy mi lesz az oroszokkal, meg a fejlőoroszokkal, az európai csak nyomást tud gyakorolni, Nyak, gyakorolja is keményen gyakorolja is És is milyen döntés született? Mert végül is egyelőre nem született olyan döntés, hogy Európa azt kérné, hogy úgy, ahogy van, zárják ki az oroszokat és a fehér oroszokat. Ugye most az a helyzet, hogy azt mondja a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság, hogy csapatban nem jöhetnek, tehát csapatsportákban nem vetnek részt, csak egyéniben. Nem használhatnak zászló címert, himnuszt. És most címert? Ugye címet se, zászló címet, himnusz nem használhatnak, és nem, most ugyan az olimpiai bizottság tegnap azt mondta, hogy nem vehetnek részt a megnyitó ünnepségén. Ez egy fontos kérdés, mert ugye, ha részt vehetnének, akkor ugye oda valahogy egy ilyen delegációként be kéne jönni. Igen. És onnantól kezdve, onnantól kezdve ők egy, egy, egy egységes delegáció, ugyan fehér zászlóval, meg himnusz nélkül, meg nem tudom micsoda, de hát én az egészet egy abszurd helyzetnek látom. Tehát a, a Szabalenka, aki ugye most a csúcs teniszező, a, női, a nő, csúcs női teniszező, fehér orosz, és a, játszik, a, a, most az Ausztrál Opent nyert, de hát nincs kiírva, hogy fehér orosz, nincs odaírva neve, de hát mindenki tudja, hogy az, hát elmondja a kommentátor, hát ez elhangzik, milyen hülyesség ez az egész egymás közszólva. Miközben persze végig hallgatom én is az Ukrán Paralimpiai Bizottság elnökét, aki egy jó viszonyban vagyok, akkor elmondja, hogy amikor megszorol a mobiltelefonon a, a, a jelzés, hogy támadás van Kijevben, akkor ő, ő nem, nem tud lemenni az óvóhelyre. Ő egy dolgot tud csinálni, bemegy a fürdőszobájába és lefekszik a földre. Ugye még az is van, hogy nem állnak kapcsolatban a hadsereggel, nem támogatják a háborút. Igen, hát nyilván te is csomó olyan szervezetet tudsz mondani, János, aki meg tudja mondani, hogy egy orosz vagy egy fehér orosz sportoló, az kapcsolatban áll-e az orosz hadsereggel, meg a titkosz, különösen a titkosszolgálatokkal. Ugye nem rögzítik az táblázaton az oroszok és a fehér oroszok eredményeit a Köszönjük. paralimpián. Előrébb vagyunk nyilván. Neked a sport létrejöttében van. Nincs, nincs. Nagyon régen szerettem volna, nekem volt egy ilyen ötletem, de aztán nem valósult meg soha, és ezt a szőlősi Gyuri meg megcsináltam. Eh, ott hallottalak téged, amikor erről az olimpiai éneklésről uh -huh. volt szó. Hímnusz, eh, te... bocsánat, mit mondtam? Olimpiai éneklés. Nem, nem. Hímnusz éneklés. De hogy olimpi... igen, az olimpikonok kapcsán... és olimpikonok énekelték igen, a igen, himnuszt, igen. Igen, igen, igen. Ugye ez a te marketing tevékenység. Tehát, hogy te egyébként ezzel is foglalkozol, mint ahogy a Puskás műzikelnek is vagy egy spiritus rektora. Ez melyikéned? Hát én szeretném azt én hogy egy énem van. És nincs, nincs, nincs több. Hát egy jó ötletnek találtam, és, és azt hiszem, hogy az is, hogy meg hát egy, egy csomó olyan projekt, amit létrehozok, ami vagy kötődik a sporthoz, vagy nem, az, azokat az én, az én kreatív énem, hogyha már így, így énekre így, így, akarunk így, így, így, így. bontani engem, nem tudom, hogy ez nem szükséges-e, vagy. Kell -e, nem, nem szükséges. De ja, annak a része. Nagyon élveztem. 39 szuper sportoló eljött, fölvette a fejhallgatót, énekelte a himnuszt, aztán cseltünk belőle egy klippet, Soha nem volt még olyan, hogy magyar top sportolók a himnuszt énekeljék. Láttam, hogy Debrecenben mekkora közönsége volt a puskásnak, és azt is láttam, hogy talán az első előadása itt a júniusi puskásnak az Erkeve, egy egymás követő napokon lesz. Nem a, a puskásból kettőt játszunk, délután és este, Akkor ez, ez a, századik előadás, a századik előadás. De az első az ez a jó formán tele van. Hát még van 30, vagy 40, vagy valami ilyesmi. Mi úgy nem magyarázod sikerül. a sikerült? Ugye én ott voltam, láttam. Igen, láttad, mert megkészítettél. Ugye, ugye mondhatnám azt, hogy beterelték az embereket, meg egyéb, de én ilyet nem tapasztaltam. Nem, ilyen nincsen, azt megveszik az emberek a jegyet. Hát nyilván egyrészt a puskás legendának, ami azért, aminek most sokfelől mehetünk, hogy miért, miért, miért vált legendává, de azt hiszem, hogy azzal az élménnyel mindenki találkozott, aki elhagyta az országhatárt, hogy valahol megkérdezték tőle a világ valamelyik sarkába, hogy honnan jött, és azt mondta, hogy Magyarországra, és akkor erre rávágták, hogy puszkász. Ez az élmény szerintem mindenkinek megvan, így vagy úgy. A horvát tengerparttól az egyiptomi, nem tudom, piramisokon keresztül Dél-Amerikáig. Nekem is megvan, szerintem neked is megvan ez az élmény. Tehát ez valahogy ugye a, ugye a nemzeti öntudatunk része. A barátom mesélte, hogy a kenyai határon már felvette a puskással a belsőnt a szoboszlói. Igen, Igen, Na, Igen. Ez jó hír. Ü ez jó hír. Másfelől pedig nyilván a musical világa, meg azok a musical stároknak a világa, akik, akik ma Magyarországon meghatározóak, annak van egy erős szubkultúrája. És ezeket az énekeseket, ezeket a musical színészeket, ezeket, ezeket rengetegen követik, figyelik, rajonganak értük. Hát a mi musical jegyvásárlóinknak szerintem az egyharmada az visszajáró. Tehát akik már ötször, x 8 látták az előadást az énekesek miatt mert egyszerűen olyan, olyan rajongás veszi a veréptamást, Tamást, vagy a Szabó Péz Szilvesztert, vagy a Polyák Lillát, vagy a Gubik Petrát körbe, ami, ami még akkor is behozná a nézőt, ha nem a puskásról szól. És hát, Isten bocsássa meg nekem, hogy ezt mondom, ez egy rohadt jó előadás. Tehát ez egy vonzó előadás, egy izgalmas történet, egy élet szerű történet, hiszen ez egy megtörtént eseményeket bemutató történet. Szerintem ez egy szép előadás, meghatja adott pontokon meg is rikatja az embereket, és fölemeli az embereket, és szerintem ez egy fontos része van a sikernek. A puskásnak? Nem, nem, nem, nem. más, nem, nem, Na, más. Persze. Hát már megcsináltuk a kőszívűt, az ugyanilyen Desporton. sikerrel megy. A vajknak vannak ilyen ötletei, az egyiket hagyosszam meg, mert érdekel még a véleményed is róla. Ő azt mondja, hogy szerint a polgárlányok története az megcsinálható. Nem tudom, megmondani, hogy megcsinálható vagy sem, de annyi mindent köszönhetek. Mert van benne konfliktus. Annyi mindent köszönhetek a Neymangábólnak a polgár apukával való ismerettséget is, aki é, ugye amikor arról beszéltél, hogy a, a sok társadalom az milyen sokrétű és mennyire bonyolult, ugye így ismerkedtem meg a portissal, Adorjánnal. Egyikse egyik se volt könnyű eset, nem. így ismertem meg a polgár apukát, aki hát aztán nem sok. Sokozott, ugye, vagy legalábbis nem sokozott a nagy nyilvánosság előtt, de, de nem volt egy könnyű eset, és egy igazi eh, magyar figura volt eh, a megszállottságával, a zsidóságával, a mindenével soha nem fogom elfelejtett, többször is jártam náluk. Én is, sokadiként én, a sorban, én is, mert, mert magával vitt a najban, mert ugye én is so a sakban se egyébként nem nagyon voltam érintett, de hogy mondjak, egy másik Hát ha történt. jól megcsinálják, akkor igen, nem könnyű. Azt mondja vaj, hogy szerint a karikó Katalin is érdekes történet. Szóval. Azt értem, de a, a, az, ki, tehát ez kívül esik a... Igen, csak a, abba gondolj bele, hogy a konfliktus kell. Tehát szerintem jó színdarab nincs konfliktus nélkül. És a karikó történetben ott van a konfliktus. A polgár történetben is ott van a konfliktus. Most vagy sohát szóba hoztad az elején. Még a beszélgetés. Még a beszélgetésen. Csak egy dolgot hagy mondjak róla, hogy most lehet a filmet sokféleképpen meg ízlésekről nehéz vitatkozni, de egy dolog biztos, hogy egy olyan filmet csináltak a filipék, és nyilván a vajk is érintett benne, azért is mondom el, ahol megtalálták szerintem azt, hogy a március 15-e egyébként tulajdonképpen konfliktus nélküli történetét, mert hát az egy, végigment az a forradalom ottan szépen rendjén annak, rendjés módja fel, nagyon különösebben nem á a konfliktust. Méghozzá szerintem érdekesen és izgalmasan. Ezért írtam róla, amit írtam. Voltak aggájait, hogy van-e értelme annak, hogy beszélgessünk. Ez egyébként a riportalanyok sokaságával előfordult. Tehát e nem rizs ki az átlagból, de se az idősebb beszélgetés menete nem mutatta azt, hogy ez visszaigazolt volna téged. Köszönöm, hogy Én e is köszönöm értem. a meghívást.